تہجدو جو جو ذویتو مسلو بیان سوا رمضان پہیاش کې سو خصوصي او عبادت کې دي شي دا چې کمندونو دا نور کار له په قران دی وی د حدیث په کتابونو کې هغه تا قیام شهر رمضان ویل کې امه تہجدو سوالات اللیل او قیام اللیل ویلکی او کلا و تبیترو ویلشی او چکم برامزان میاش کی خصوصی کا ویلکی دو آغیتا دا حدیث و بکتابونو کی قیام شعر رمضان ویلکی او دا فقه و بکتابونو کی آغیتا سوالات تراویح ویلکی دابی آرستو دو فقہاو استلاح شوا صلاح تی تراویش آغا چھکم دنو وطویلے کی گی اکر آزن استلاحات تزنو خبر دبارا فقہا اکرامو مقرر کریو فقہا اکرامو چھکم دنوی کیو فقہا اگر استلاح اگر استلاحو غلف قران یا حدیث کدی وی نو صحبر نوی اوا تتا سونه زای لفظی وای صرف دې استلا فرقی تا غتی کی جگنده نو پغه سماری پتی حدیث کتابونو کی قیا نشار مغوان او په قحو او تصلا د تراوی نو رسید چې له دواړه مني زګ په قرآن کې راځي صلاة کم باندې کوم روایتونه ذکر کړي دا غريوې چې کوم قیام شهر رمضان کې دا د ګډه مونږ د رمضان خصوصیت په نمازات تراویح او توای هغې واجهه د تصې داوه خوبا د مو چې کوو مذا به اوګت کوو تر پورړې شي هغوی به ریلو چې زمونږ نه چرته پیشمنې فوت نه شي بعدت پ کو ډېره ان کوو را به خلړورره پاری کې لوګون تک راحت او آرام وکړو یو لګ بکې نه استلو مديني ولا پاکستان ل نواب تل کړل او مکه والو وب کې طواف وکړو 5 ركعتي او بیا وځي کندو او مستو غریدن پاری کې دا آرام را گئی دی ارام تبی ترویح و ایلا لکمون چه تفریح آئیو چه درس که تو اوشی تفریح اوشی نو اس پرس او درسی آغی کی پینزت سالور تفریحات کی گی نو ایر ادار تفاریح او درس تے تفاریش راحت پکی کې گی فرحت پکی ملاوی گی نو بس هغې د وجه غمونته تهراوي هولی شو سوالله د طراوي مو چې من کې به کې راحت وي او را هووي بهکې لکهه دا نو استطلارو دغ شده نه ده کني یو سړی نومونځ نهفی کوي او لف استعماللي نهې ته دجلوي لکه مقصې چې کمدننو هغه نهفرله غمون خت موللي خو دا جل داس کې اووا ته چې ما ته د څوک د ترراوي خوټکې په قرآو یا په ساندو کې وښي نو ک په زیده دا ویللی چې د شتهري خو دا لفر د ترراوي خو په هی سووکي نه شته او ایس ای دا نه د داډرفااضې لکه د حدیون ظف دا ظیفون کې یا هذا د حون صحيح د استلاگان شته د مسته او ح چې کم استلاګی دي دا, زعیف دا, دا, دا, دا شته کی یا د فوقهو چې کم استلاگانې دي دا په هی کشته دا او عادیګنی شته د فوقهو استلاگانی ځان لوي ده حديث استلاحاني او لدي مصطلح الفقه، أو مصطلحات الفقهاء وتاسو وإلي مصطلحات الحديث دا وتاسو وإلي البطة مصطلحات ده شريط ذا لدي شهد شريط بي احتلاحات بي قرآن وحديث استلاحاتي وذلك رأيه ده فارات ده حديث استلاحات كمانا كمانا قيام رمضان دا د جاہلیت نی بګار دا او صحیح ده چې نو قران کې د تراوی حل لفظسته او نه حدیث کې تراوی حل لفظ ښه ولا کثرې نيشت دا خبره د حکومت د دجر ویلې کې دا د جاہلیت ته اود تراوی چې خوندرو جمهور ما احناد صلی علی حنبلہ جمهور جی دا غوی عادت د تراوی هو شل رکا تاوی جمهور مټور عادت د تراوی هو شل رکا تاوی امام مالک رحمۃ اللہ و تعالی 36 30 او 47 دا تنہ نقلی شپږدس یو کم سروه او 47 وو سروه دا را کا ټول تعداد دی ما مالک نسته نقلی او غیر مقلدین ز کم دنو هغه اثرات وای اثر کا توی اثر ده جمهور فقهاو ده جمهور محدثینو فقهاو او دایمو دلیل چې ده دا مره جل الله تعالی هغه خلق را جبا کول غدنی داره چې هغه څنګه نو خلق را جبا کړو دا تر او بار کی ته مره جل الله تعالی په ثور یوه ودې تیپا کراغه چې دا ما ستنمو سپسیو کوږه د شپې په وله ای سکه زمو په چومات کې به یو جماو کو او ټول خلک به په یو امام راځو ماشي په یو امام ماشي راځو ماشي او درېمو شل راکاته وې سو شل او سلامو علیکم بذیک وخت هم د قران مجید کو دا سلام خبر اجماعی دا طراو بارکی عمر رضی الله تعالی خو پتور کونس وی څه خبره سلام یو چې دا دی په سوال وشو کی وی دیم جګمنه نو درادی وی چې په جمعهت کې یو جواب وی درین پدے کې خط میں قرآن ہوشی اور صلوروں سے کمدنو دارے شل رکھاتے دیوی سو so, شل نا صلور حبر پدے باندے اجماع شوا مصنف دیم نیوی شہبا اغنقل کری دی معتائی ما مالک رحم و و تعالی اللہ تعالی بے دیقی دا چې لی دی شے عمر رضی اللہ تعالی اوپل بیا عثمان کړی دي بیا علی کړی دي او په دې کې په غدر او ادوارو کې کیسو د نشي ثابته ولې چې او صحابي جدا شول او هغه کاره کارته کړی دي نه غي زکه ویل دي چې فرقانو فکان کل اجماع دا په شان چا شو دې روا شو دنتو مالي اجماع ولې کوي سوته ولې کوي قولی طور را و جمع نشیع و او و ذهنی کی و دا عمالی سشوا اجماع سشوا بیر مقلدین داوی چه کم نده نا اجماع ناغیر اجماع لفظ گوری چه لکه اجماعو علا حاضا دا لفظ مولد صحابونا روی ده لفظ پا زورتو نشتے تا خلاف ثابت کار بس صحابت کار خلاف ثابت کار صحابه اکرامو څو مره زه الله تعالی نو شر رکاته پر اوه کولی او دا محدثي او دا بدت او دا جایزه دا نبی علیہ السلام نه وکړي نو دا ټول صحابه شمردا عمر نه غریدل چې هغه د ګندنو ویله چې راست وسکه نبی علیہ السلام ته کړی یو څه کوي شره ده که څه کوو کار اغه دا د نور سره دا برداشت کو او ټول چې کمدنو یو نکیر نه کوي ټول چې ګندنو اواز سره متفقو متحدي او د دې دا ملو میګي چې دا چې ګندنو د نبي عليه صلوات والسلام په دبر کې وی وی په حکمت د وجدا نبي عليه صلوات والسلام هغه چې ګندنو په اہتمام نوي د دې زوځنا چې په خلکو فرز واجبو نشي بیا به خلک طاقت تلري د دې چې محمد نبی له سلام دی وکړي ابن عباس رجل اوتانو لري وحچي به حقيمنه تل کړي او نورو چې نبی له سلام درې شپې تر اوی کړي وي او شل رکاته کړي وي درې شپې کړي وي په ځر کې پرستو و راشي پرګدي دنده مشکات کې راز تعداد نشته او پرګا کې کوم نه تعداد دی به چې کې دی روایت چې کې تعداد دی دا صحیح ده چې زوړتي پر دې مقابل کې چې کوم روایت پېښ کوله کېږي دا ابو سلمره رضی الله تعالی او چې دی کې نبی عليه السلام په غدری او شو کې اتره کا د تراوي کړی پاگه که دو راویات زایف تی پاگه اشد زعفان دی آو دی ابن عباس پا روایت کی یو راوی سده زایف تی علاوه دا ویو چې ده عمر رضی اللہ تعالی رو دغشد ده اجماع ده ده مؤید ده پاگه د شور رکات ده ترا ہو چه دی ابن عباس پا روایت کی کمشل رکات ترا غلی دی داویر ده معلوم چه دا نبی علیہ السلام بندور کسو رکاتو شل رکاتو زدک عمر رضی اللہ تعالیٰ ویعوی چه نیمت البیداتو حاجی کی دا خط اظہار دے مدد اظہاری وطویل رے چه دا منگا سنوے شیز نسا دے خدا دا نبی علیہ السلام دا غفت عمل سکو اظہار کو آگئی اظہاری اوکو او راکارہ کو مدد عمر رضی اللہ اجماع چیدا و داد آغی ابن عباس روایت دو پارس ده چې لیه چه معلومی گی داد چه ابن عباس روایت چکتا سندن پا گزو اشتا و داد کمدن ساییده دکا موییت شویده پا تایید دو او آمار رضی اللہ تراغو عمل نو داد این معلومی گی چه را رکاد تراغو آداد آغا چه کمدن شر رکاد دی هر نن نو عملم پدیو او د کوفی عملم پدیو باندې او څل رکات باندې او د مېګي دات شهر صاحبو وځور کې ا څل رکات پروی معمول نه معمول نه وي د چالو ملي نقل پیر مخالیدن ځله دلیل وایي چې رسول الله صلي الله علیه وسلام عايشه دلیل رضی الله تعالی عنہ مختی ترسو نبیع صلی اللہ علیہ وسلم با لا يزیدو علیہ آزا فی رمضان و غیریهی نبیع صلی اللہ علیہ وسلم با اترکات اکول دینو بے زیادہ ولنا دینو بے زیادہ ولنا اترکات اکول اور دینو بے زیادہ ولنا نا پا رمضان کی و نا رمضان کی نمو وعید دیگی خدا احکار داریلیه غیر رمضان چه دا جدا منزده در سر اصل مسئله دا دا چه تراوی او تحجد جدا جدا منزده غیر مقلدین پده که غلطیگی اغیده اوی دا یوم منزده تراوی او سشن تحجد دا یوم منزده حالان که دا یوم منزده صلاة الليل جدا او قیام رمضان سا شده جدا ده او دو دیر تاییدات تیو دیر فرقون ایدی دنیلویس امرحیم اللہ تعالی کتاب ده فتح الرحمن تی قیام رمضان تاو سر جکم رسائل نیلوی دی کورو آغی کمشتے فتح الرحمن تی قیام رمضان <سلام> دلو بہترین کتاب دی فده مسالا ویسا شرط پر رحمه اللہ وطالعو فرمائل ویپا قول المبین کی زور ډېر دے وحل مسالے پا فطر رحمان کی دے حل مسالے پا فطر کې کی دے اتائیس فرقونا اتویش فرقونا آباز کمدر او سراؤ آباز تحاجد لیکلی دی شردی پا مانس کی اتویش اغه دې کدو نه څرګرک دي اغه اجماع د پاره کتاباسو حواله وره چې عمر راځو په تور کې څه شوی دا اجماع شوی دا راغه په ال موبین کې شي خانداچا کتاب دی ال قول المبین اثبات ترابيه ال 20 رد علی ال البانی فده بان قطر والا غرق سشویو چه لکه البانی تای مسکن لی کلی کانا آن ورخی البانی را هم اللاجوان دیو دو سوالا خبرنا ما البانی دا قطر او لوی مولادا غیر مقالدینو او مشغور دیز اکا چای که دیمان حصیت دری چه بس سرد دمرو ایتساح حروق البانی بیا خبره بازداب کیا جدر نی یازا ورکه ایبا کی آجت نیستیتیت محقق ساڑی دے ناگی صداق نیستیتیت و دا یا تارا تاستو تاکم زوری باو دو تاکیت کی شک نیستیتیت محقق ساڑی دے جن مسئلو کلیر کھلمو چت کرنے اور کھلی کلی کھلی کھلی کھلی دی و لہا که مسيو ته پاری کې حواله ځي او کله چې ذکر کړی دي د دې خبره څنګه چې لري ورته طلبونه یو شی معمول له اته غوښنه جوړه کړي کنه د دې په سموځي کې لگا دا وستا سپکی کې لگا زبرتزان له کوم نه هم مدد جوړه اګه د صلیب غاری تایید کوي کنه ادابت تسلل او توسب نه یې لگا په دین کې زغیر تقلیدین د ټول سلفونو جدای دي ټول سلفونو دریوه دا چې ټول کا داده چې نبی اسلام ما رمضان کې عمره تر کا تر کړو غیر رمضان کې هم ا تر کا د کول خدای ته تهجد په اړه ګرځول د استلال د نه غیر تقلیدینو خپل او ما در استلال لکه اوثمان در استلال لکه علی در استلال نه لکه او نو اغیق صحابو مخیطا دید دیماثود ابن عباس ابن زبیر ابن عمر دمرا غر رخ شیوخ پکی موجود دي او یو تن چکم دنو داندنی میری شدائی داری رایت سار اجتیاد نخلافت او مرا تیش سکای نو داری رایت تیسرے خلافت ایو تن قول نلے نقل نو قول نلے نقل نو قول نقل لے انو عمل نہ او چې کمرې وې دا دي چې نبی عليه السلام غدريش په ترکا د کړې دي او یو ابوبکر جنو هترکا د کړې دي نو خیر ستوښه الله څنګه دې وګور په دغه په خپلولګي څنګه دې وګور په دغه په خپل په کې ولګي چې صدی دې وسلريږه به را دا خو تر ارچانه ها یادره را ما سره ومنګا سره دې دمو ته کم کمرې خفلہ لبقار غولہ نوز او قیام شاہ رمضان زن لے او طحجب کی کمدنسو شہدی زن لے زید دے دا مستقل منزون دی جدا او دیل روایتونو کې و امر اشی بات اب اتولا کی چدا جدا جدا جدا چیزون دی نوائے بخواد و نسلی و رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم تسليما كثيرا في جند فوجينه او كامراج وركدي ور 30 قرشي لغتن جهت اتکد سوکين او ده ده زن نسكي بلتي مدام او تقب تهجيز دي چخه غتفطولگي چنه كي مو ترک فيلم نه درنه شي غي سر او قرب وسره لغي فصلا فيها لياليا حث عليه السلام پاري کې ورته کولې دوی ورپسې شاته سو ولا نو او خلف تر اجازه شو سوم په پدو صوتو توو دغه عليه السلام مونږ چې له جامه برابر کئ قدو صوتو ليله و جنو انه قد نامه له کومانو چې عليه السلام دوی فزاله فاطمه ته نه حنا نه تخش روح له ورځې لې عليه السلام راوځي چې موږ یې وقال ماذا لكم الذي رائد من سنة ثانيكم ستقيمونك لي ام ليس يتاثر اذا ذنين حتى خشيت ان يكتب عليكم ما ترى رارا كتاب سبان بس شيء فرشي ولو كتب عليكم ما قمت به فلا شركات दरवाजे فرشي الجاوى هناك اي فاسلوا ايها الناس في بيوتكم لذلك واي طريقه يتواخون او كل فرضان ذلك واي كوي فاسلوا اي وایو تکو پر نماز ده صلات المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه نفر مصبه تر بچا کي سهار پر لورم سهار يوه ترسل مو طال مو اوت سيت نه ما يو سنم يره قوتي قيامه ديته تو غره چيو رزيو في قيامه رمضان رزيو في قيامه رمضان نهزه تاريخ چكمنه خرجو من دا آغی و دا دیفار اقراری کرانا ہے نسفلات و لیل شو دا قیام رمضان دانا مستقل شو ترغیب شو من غیر ای اعمران فيه بیعظیمت سر و جور نونو دانی بکیو تاوی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفره لهم تقدر و من زنبی چاچه دا قیام رمضان احتمامو کو و ایمان سر و ثوابی کرانا و دا دا بکنه اللہ السلام مفاد شو والامر ولا ذلك قبل ان دقوا چکورکه بهحال وکول ثم كان الامر ولا ذلك في خلافه ابو بكر وصدرا من خلافه عمر رضي الله عنه جو خلافت په اولني سر د کورونو ور به وکول ساده رضي الله عنه او خوته اوه وايي ثم او د کورګي کینہہ واہ دان دی خیر را ولی۔ الپستانی، اڑے دل مزلوہ دا انا قاصنا۔ تے نہ لگا وے 17 تاں کو میرا چے تے ہتھارو یا سب۔ پتا نہیں۔ رُبے اس کو نہ تدرو۔ تر دیش وچھ پہ پاتشوی۔ فلما كان تصرف لما كان تصرف القدره بالبرمكان وكان سبطا من الحسن بن علي فقلت وتقول الى الله فقط في طاقه قالوا انما لنا فز مارك ارمان نصبحه قيام هذه الليله فكان ان بجلاله وسلم الامام شكل موزي امام سرى شهاده عصر الباب رخص له قيام ليله فلما كانت الرابعه لم يقوم جاءت لي لسته باش بهم ورد حتى بقيه صلص الليل فلما كانت بنا حتى خشينا يهوتنا البلاء من يريد شمويهرا بغرىنا فشي مشوره بغرىنا ومال فلا قال الصدور ثم لم يكن بقيه الشاردات يشفقني نور رشتي ونقلي ايو شوه نبی رسول سلام بیسره کې نو غزو به ذکر دې دمه چې موږ خطر نو بکیته تسلو مخ باره ته په له پونځ ته خافینه تیر دې چې ايه حفل الله علیک او رسوله زياته وکي الله په رمبر پتا باندې قول تو یا رسول اللہ انی زنان تو انہ کاتے دبازہ نسائی کا زمان دا خیالو کہ تک انی بلوی بھی خوال لارے فقال این اللہ من شعباری لسمای الدنیا فیغفر ذوق دے زالہ سارے پر عملوں کی نسمدی من شاء الله و لا شاء فلا شيء الا ما كتب الله له و انا سنفرد ما يتي بك يا فندم ترتجي بك يا حاج اه ما نفليموس كورك بيتر متفرقون يصلي <متفرق> الرجل لنفسه شاء لنا قبل قل ويصلي الرجل فيصلي بصلاته شا سره ولې سټو نو په ديار ولر فقال عمر ان لو جمعت هؤلاء الاكار الواهدي كما جمع الله خلق بيو كارين مصباحيت اگرې راځوي تکانا ام سندره مناسب بي ثم جمع بي اعظم کو فجمع عمر وابن كا ثم ما اول له الا بلس بوس روت و ناس يصلون بي قال ابو طلحه يقال به موسكو قال عمر نعمت البدعه هذه دا رقول اظهار دې درسره کور اظهار دې اوسو امیر الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت دې دو سره جذبات کوي او دغه دغه بیانو چې شلو را کاته ترې بدعت یې عمرې دا صفه لیک دغه ډول ول جدا چې کومه نو بدعت یې عمرې دې دا تاسو عمر رضی الله تعالی عنہ سنتنا بيري سلام عليكم سنتي و سنت الخلفاء الراشدين المعدين و هذا خلال بيري سلام سوي سنتي انتو انت سن بيداتوا دعوه بيدات اللغويلة نعمة تربيلة و هذه والتي تنامون عنها بيت ترخيم صلاة الليلة واركوذي قتل بيت سوء ترابي وي و قادصة سوء قرابي و زروا خلقوية جي شغل قادة ترابين بلده انا بسو استعجود نشت پہولتی دره مونان ده کوم چې تاسو دکېګې نو افضل من الٹی تقومون دا هغه افضل لاره چې تاسو دسکېګي و دې کې چې تاسو به د دوه راتځن پرې نو تاج ما همارو مې چې تاسو جد جدادي او کيا موله کيا رمضان جدادي يريد اخر الليل وكان الناس يقومون اوله ولې ده قال بهوند رجل دې کې چې خلاف کړې او صالح دی نظر له دا دا سلام علیکم سلام ته ايوه نو ستره دا احداه ترکاته تاسو پخاله په حکومت له ناس کې رمضان به ادا شر رکات یوه له ترکات دی دی وايي که صفه شر رکات راغلی دی رواه دی که زو ته به دا شر اقاموا القاري يوم البعين حتى كنا نذمد والعصا من طول القيام من برام سا رناقول فكننا نسرف الا في فروع الفجر ثاني ديم كيون كودت واپس كده تو आएगा जब توبتنا كان که کله به وذونه سو کې وای لا کنه نو علما شرکاتو رډې مو او فاتو کې څه ویلا بقره ام به فاتو کې او کله به وذونه سو کې سکرا ویله نو خلک وې نه لکه راندې رکت نو وکړو انه قد خفف نلږه کله سو خو اګهتون چې تاسو تاسو به یو خو چې روان کړی سره تو زرد او دیوخ را وخافه تل پاجات الله تبارك وتعالى نبی و سلم او دغه په او دغه په دې سره چې موږ څه ونه او دغه د تشکر او دغه چې موږ څه ونه د تشکر او دغه په دې سره چې موږ څه ونه د تشکر چغهره دا وژنې تقدیرونه په دغه کې کلشي می دی صرف په دا راز پابا نه سالانه تقدیر د روح محفوظنه پرښتونه حواله کول شي کولای شوي پرښتونه څه کولای شي حواله کولای شي دا نه نه کې چې په دا راز ولني سکیږي نکل کېږي نکل نه کېږي بلکې نکل شې لري خو پرښتونه سالانه تقدیر را جدا شي نور جگمدنو دیاتی سی زنان ادازان نبی را تو یا جمعتنو کی شوگیری ایک ازار رکعت نفر کورو صلاة الرغائب وطنوں کے خودلے ہو شامیم پدی لکھلی خدا بی رتتے ناس نور کارون کار پنجاب کې چراغار کی گی آتش بازی کی گی ناکور جگمدنو بی رات تی من شعبان قالت فيها رسول اللہ فقالت فيها يُقتوى كل مولود بنی آدم فيها جستان جسور بچیوں پیدا کی وفیها يُقتوى كل حالك من بنی آدم صبح بمری کی وفیها تُرفا ومانا وفیها تُنزل ورزاقم ما من احادنیت قول جنت الا برحمت الله وقالت ما من احادنیت قول جنت الا برحمت اللہ سلاساً قلت و يا رسول اللہ فوضا يد و لا بسم الله والسلام بسط کے پر بک بارے والا انا الا يتغمد الله بر رحمته شلا میں پر رحمت کی کی الا بجرات اعظم پر رحمت پرزم یقول الصلاۃ و الرحمت پرزم افضل عمل شامل ہے ہاں دی و ما ما چې ګې ان له مشرکین او مصاحلن ماګر مشرکته ما فينګي او چې کې نه ګاينه دا ما فينګي په دا شپتينه غته ما فينګي چې یو بل ته پر لږه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نعم الله تعالى نعمه والتي نستعين به مشاهدا وقوت نفسي السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد اكثر خير شطط احفظكم ما نله يومها حين الله قال ينزل فيها لغروب الشمس لسماء الدنيا ليزدي اسمان فيقولوا علام مستغفرن فغفرولا علام مسترزق الفارزقو علام مرتلن فغفو فغفیه ایسوک مرتلہین بیمار چیزو دا صحت نشیب کم علام قضا علام قضا حتی آیتو الفجر باو صلاة الزوحار خاص و نوافلوکی یو چه کندنو تحجد ذکرسو دویم چه کندنو تراوی ذکرسو قیام شعر رمضان درمو الزکر خیص صلاة الزوحار زن اوکار دا چه بی باغ اوکار تو کچھ کمدنو اللہ در حجور دیرہ چھ کمدنو مفید اوی مفید اوی ناغاو اجوبان کا کیدلن بخارو پتک کیدل در کرم آشت ایم یا کارون اوی بچھ سارے وقت کې او حتم کیا اللہ ترجو کیاو فائدہ دی روی یو داغین صلاح تو زرحا دی او زرحا یو مجدک و جدا جدا دی زنو خو ولدار چې دا یو اشراب او زوغان جوړ دی نو خار څو معزه زنه وي شروع کوشي نور فارغ شي او کوم مزه شي دا یې شراب تھے. او چې نور ټول شي هي نه تر مزورته تر سره وې تر روان دي چې هر شي کې له تو دي شي فدب کټه کې چې منسکم کېږي د نمازې صلوات سوري زور حای صلاۃ ظہر ایلیکی دای بازار شوقیان جری علیمان راغی بغاو عمل کی هغه وای چې شراب ته جداوی او چاښت تسوی جداوی او چې څوک ته ګنده نو ما دلایلو زغور نه ری دی او مزه بس کچڑ د پاولو کې سلو رکاټو شي نوږه رہا لا لکه اشراق وهم کې سلور روشي نو دوه روانندې راعمل او کچر دا کې خی د ټم وي او پ کږې د نه د دوه دشرراو ټیمپوکې او داې به چار په ټیمپیو کې دوه رو باندې راعمل شي را شي نو السلام نه ثابت دي چکم کم ځای کې دوو کسم رایت پا را شي چې دا به در ته چې نګ سلام دا سرکاره په جوات کې په جمعما او حیشا نه نه دي کولی دا پیدات دی اوځانه کوور کې دا چې کمدنو کولی شي کانتونونه لم راغلی ډی هم راغلی ديوم راغلی دي دوه وم راغلی دي دا هم راغلی دی نو کولې بعد نهدي او رکانونه دنیشته دوم خلی لګم اون مهربان نو ته نو طانا پښینې نبیو صلی الله علیه وسلم ته ته یو مطلب چې ماته پخت سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره سره سبحان الله تبارک و تعالی د نړۍ د نړۍ او کار کانتان او چې دا د دنیا او نړۍ څخه د کار د به کوو کله زیات شیدین او د نړۍ د نړۍ او د دنیا به کار کانتان د دنیا او نړۍ څخه د به کار کانتان چې ټول دغه تاسو ته دغه ټولې تحریره ستاسو ته دغه ټولې تهريات چې دا پته ټولې صدې انسان ته راوړي چې تاسو ته دغه ټولې نه ونیو ترې دا برابر کړو تاسو دغه دې غوړته دغه نه طعام او له را قوم اجتماعینا و خورتول لگیاری جمعات کی لگیاری اقارت لقدر لیمونی تخفت را انہ سلاتا فی غیر حاضر ساعت افزل چموز دیٹھ ایمنا و دی جدا تیم که لگیر افزل لے یعنی شدی اشراق کنائلو گرستو کی او دا سشی نانور دا سشی شي شی محمد السلام فرمائی لیدک سلات الاؤوابین حیل طرمی ظل فیسال سلات دا اووابین رو پا رخیم د جونګې د د او د بچی د هفیې دي چې دا سټیم تو شيه ش ک او کې د کټ د سرې زلسانال د داه ټ سلاته لوواین د مولو دا اصللاته د مننظره او واابین خو رو کوون کوی په داغه ټیم کې چې خه د روبکې سرلاتهله اووا الله ته رجوو کې دکه د دنیایا د کارونو ټیم او د راې اوله د روکړ ده کاه کوي په دا ساتته له شو و زمو خام ماره حسنن اره وهسته مولانا یوسف بن اورو رحمہ الله صلی الله علیه و آله چې کړه کړه چې ما سلطان ته کوم دغه د ما خام په ټیم کې شپږ راکا تا هغه باندې موږ صلوات لوابین اطلاع شوهل نو موږ چې جګړه ما کوي د نوخه خبره وای صلی الله علیه و آله په ا را نا دې تا یو دې نه چلو تا نا په نن سره دې ولاي په باندې دا ورته تا نا په دې نه نه دې دې چې قوت او کځماي بار سرور رکاتو نو په ابتدا د اوره کې دره اخرت پورا شم لگا اپګه اخر هو نو اول اوله هر کې چې به ذی اشرافونو شو او هلو غوست شي نو تاسو نو خبرو وره بوښوي نو دوه سره یې کدو نو یو کې دوره شته کوم ځای ده په امبره راځو ځانونه په سره سره الله تعالی صلی الله علیه وسلم او په خپل دې تاسره په کښې څو وخت راځم زریسوا شپې ته باندې نی په امبره یې تاسو ته دا خبرې ورکړم یا نه نبی الله نبي السلام ان روحاته كلمه ست ته روها چې نومات کې کے سخراش کې مرایش کې وی نه وي لری کې په دامن را وشه ته نه هي نه طریق او څه شي ضروري حال لري نه لري کې په يلم تجثر کطا روها انځه اوه ازره کاتا الاور باجرات کے مانے جوڑ کی اور تو جمعہ پر ظہر عمل نے سکھاوا دے سو تمام اس جاری رہے تو تمام پار پارم سے تو نوائے ہے کہ مصلیہ اور ترقین صورت میں لدین اشراق ثابت ہے چمن قادت مصلیہ وہ نہ ینسر بمصلات الصبح چونکہ اس امام غزالی لکھنی دی کہ خپل زکه در توجہ برابر کی یسوب کرتے نے پرینت جو دے نے پریدی اور دے جکمنو خپل سجاده او خپل کمرے ته نہ فرشی دا ورجائز او مطلب دا دی چې د پرسان موجب دنیاوی کارونو کې پی و صلا او هی رهن سر په صلات الصبح پرسان موږ فارص په خپل ځای ناشته خپل ځای ناشته راوړتار حتی سب به هر کتہ زوہر تر دې چې جکمنو د ورکات د شران کوپی دلتاৰে اشراق شو دکچه هر څراو کي دي بس اشراق شو لا يقول الا خيره وغفر له خطايا او انسان اكثر من زباد البعد انا قسم داسره رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر استه حافظ مدرب باندې دوام کوي نه ورو خامخ هيتي انتظام ځان شي دوام ځان شي دوام مسودې تدابو واستاهباته ویلاتی انتزام جکار زتو ووین په انکانس مزه دغه لور په ناڅر ديو په ناها ناڅر زو هغه سمه دغه سمه په پټه مونږ یې له شریلیه کو وان جي سايرو الله تعالی قرآن سايتو الله تعالی پاتان سينا سدو ايتنه سدو پهاطا نپنه هه ا و اشرا شروع کو شروع کومه فريدي له جورنا كل كل به سد مستقل پر خور دل تر تعليم غنا ته زنه پر پرمبر يقين مته زمان د واجله هو دي شي ته سپهم بارني پر کو ها نه کول له سولي ها وعلى مولانا و درې د پاره سکي مله خه پر سکي مله ستاسو په هم برابرته چې پر کې چې مولانا کوي تاسو چې تاسو د هغه لپاره چې پر رسول بېرهې جمعه کې کارو نه کول اوس نه لیموز نه سره هو هو ریکول جمعه کې کار کول او تاجت نشته عام نوافل ذکر گئی دال استعمال ورو وستانه وافل ذکر گئی د دې کی بچنه تهيهت الوزوم راشي تهيهت المسجد بمراشي استخاره بمراشي سورات تسبیح بمراشي ټول ورو په دې کمنو اغازي کر گئی اول هرې وروځي دې تهيهت الوزو ذکر گئی په هیته لوز ذکر کړي او و بده کې ته بلال جلا ته نو په عمل ذکر کړي نبی نے صلالو سلام د سهار په مسجډم کې بلال ته ووي اے بلال ما ته بیان کا دیر ذو ممز ول عمل چتا کړې په اسلام کې یعنی دستر په دین د رجه د برابر الله څخه کړې خبر کړې عجيبه اسلام کې په یوه سمه ز بلال صبر سخت تیری غړیانه پای فرینې سمیاته دپن عليكه بینه یذیک یذیه په جنت ساده په زار کشار زمانه مڅ کې پچلت کې ونا مڅ او تاسه مڅار به خوته ور دځه مینه کنه مینه په دې اوو کش دی او ور میژنی دوه ټان کش دی او ور سگه دې جنینه ونندنه بیره سلام ده بلنه مینو کنه و استاده بوتان او کش نه بلل <سؤال> تلو چې ته میولې دې وستاده بوتان او کرچار به از معلوم په دایمانو <میدائی> کړه دا مینو تل ځان او د بلال د ربي رسول مخه ته نوو لخاصمان مخه لني او بلال خو خادمونه نو نوکر مخه دي نو نوکر مخه تلني ساده یې په ځان کلمه بیل تواملر ارځای دی انی لم اتطاهر طهورا فی ساعه من ليل ولا نهار ما او دسترې کړه نو د شپه نو دره دي او په دغه وروسته په سره کارتون کړی دی کدا خو دا غاړه را ورځ په سنشته په زالې کا ټول کوڅې به لري اوسه لري چې څوره مال الله لاله کلو اما په مسخره یعنی به به او او داسمه به راکتور پریخو دنې نه نه شپه نه درځي اوسمه پک لري دا مې په پروسه علاه استخاره ذکر کړي دا به استخاره چې دا ما نه دما باندې ما خواب باندې استخاره ولا نه دما باندې حبیسته چې څوک یې غوړی دی بناقام نشي استخاره په داسې أمر کې کیږي چې دایر بینه سفری قطعی هرامي په کوم استخاره نشته قطعی بوري دی په کوم استخاره نشي او چې دایر بینه په وځ ضروري راغی چې غوڼه وکړه استخاره وکړه چې استخاره ته به وقي نظر کارته دا دوعا د شو کې راغلی ده دا دی وي بیاری شي یو سوچ پیر وکي که خوګې د سر تصلله وې را ده ګ رونی شته د دی نهپې چې به کار زړ ب قسکی او راله پهکې خیره چې الله بکې خیره چې که ظایاهر کې دته پهد کېته کو په موره س کود کې به خیرري دی به سري خیروي ځکه د به استار کړه دی چې به استغاره شي باېې خیردي پدا ته استخاره مو زکر کوي تا لیوانو مولان دې نه کوي تبلیغیانو نو خدي کوي اوه موږ پکا دي ځان استخاره دې زرو شي خوش هي دي پدا اوږد د واني اره نو کاوګرام شې صبراه مولا <سلام> الله عمر خير لی وختار لی دې کړي ا الله عمر خير لی وختار لی چې دا دې څنګه نوې ماستر دې ودیږي ځنه عالمانو مستقل څنګه نو ماستر استخاري پنیته دې کوي اذا الله صلى الله عليه وسلم واجره من الصوره من القران يقول الا هل هذهم بدعاء ايات كان في حيث ثم يقول اوه وهي سائر استاب علم استاب قدر <maritime> دنیا ته صرف د دنیا خیر بنو غواړي ان هاذا الامر خیر لي زمونږ یو مسله ده زمونږ استخاره به شدي مونږ داسې تر کې سره کار کوګنه چې مونږ یو څه به زړه نه دي چې کومه داګه کوم څه شي دا بیا چې د تاسو کیسه ښارومې لکه طالب چې مشوره غواړي فزنه لکه یو لري د سره ورته صحیح دا وکړه خلینا تاسو کارشه له سره تاسو خبرې دا اتلی مشوره دی چې تاسو سره وګورم څه نه بس هغه څه دی بس خبره وکړه او چې تو نه وګورم چې نه ځي کنه لکه دې تاته نه نه چې ربي له کده چې خو راکسته له ویل سره سو باندې او باندې دا ما دا به زنده استخاره چې تا ځل مخه نظر ته کړی شي کوم مون دا پرګان چې خو غوړم په چا باندې په علاوه چې دا خو مال ته مروستان استخاره کړي ور د استخاره نوې اځلې وی چې هر موږ نه غوړم امریکای دی وینځلو تو استعجی مولا بک اتخارا بل اتخارا گئی او یاویچی مونگ سوکو کتواتوائی چهر بس اللہ رب الله لیدت کخیری اللہ نیدلو کی محنہ که درسی ویدتا استعجی سپاہو گئی گم نوکم موتو میلی دیکھنا مستعجی درسی مو خیر پکر رو مو آشنا دک کولا مو قدازم ماتکم اصلا خواقا را اپا دیگی را و دې څه دي دا ورو دا دې نړۍ سو الله کدا کله زما د لپاره خیره اون په دن کی اون په دنیا کی اون په اخرت کی نو بیا ما معلومه کولای کارال او که خیر به کنه دې دن نه دنیا ار دې دغه دغه چې الله ما په دې تر ته ځه توله دې اقومه او ور دې خیره را تلل ته راځه نو ته په لاسونه مڼه وای د دې تمام مشروب خپیره چې موږ تا کالواله د دې نیکه ستوخره وګوره خبره راسته ده تاګینې شم کوله تاګینې شم کوله ورته چې زه کومه او د ستوخره په چې بیا کوم دیرګونانګار به ما ته بس خبره راځه بس پرې ده دا که شان د خپلې توګه چې لا خیر به ګراله واچووله ولکه دې دوکه نشم کوله دا دوکه نه ګورې په پاک خبره دې نه دا خیر دی چې په دیني او معاشي واکبه یې مې وردت توقف لگلتو دازه ایچی شایل اللہ رب بلدت اعظام سکی حواله کی خپل خیر و شرچات حواله کی کتاب خپل خپل خیر في انسان افراد حتواش از دکا قنقو غای دیکن از خیر واجو دا نوی کت خیر پا کنی ما تیوارو مون بودا خپلوشتا ازامنا داوتا تگنی چ د دليکاری ولکه د دليکارو مواریزي وي الله رب انځو د کدي کار کبالست راځني زموږ سره د واده زموږ فلور ګرځي د دليک په اړه کوم مطلب ښار دی او پرهیا دې اوه دې سبزو وي او قالت يا رب انا بطشوا انا سچي انا زمانه مړ ما تي خوشحاله او به مال خير کمزينه راځه ما په خوشاله کې ويسمي هاجه دا امر کې به فل حاجت ذکر کو او د تبلیغیات جو سفاراته په وای غلالي ما نه ورجنې یوزنه مو ځمب وې مونږ ته کوم نه نو دا چې زمونږ دې ګُنا دا دا مونږ وې وقته نه بلګازان 100 لګړې دي خو مونږ نه دا ګُنا زمونږ یې دا زمونږ یې را دی واه چې نه چې دې سفر څنګه خو بیا زمونږ سره وګل شي ختم شي زمونږ وګولو لذت ته شي ختم شي دا مخبر نه راځو دغه د دینه منطغه ورو ما شو فہمسږي کومنه عذاب او که زمانه د ګنا نه شي به دې سره او دې ګنا وسو او شو د اودس نه بغیر د کفن نه نه کی الله ما مافخه ما بیا دی شو بیا دی کی بیا نه اوسو دغه بیا ته کومه دسو کی پاو دس کی كي دکینی دکه څنګه دی الله ماموک الله ماموک الله ماموک یو څو ځلې دا وکی بیا د دا دغونو سو و دې دې ترې له سره کار کوکی او دا را کار تو په سړي او وڅخي او دیو کی مې ځم چې دا بیا خپل دا را کار د تاج سره ولي دا به خدای سره ټول کړی هم نه غم نه کو چې سمونې څه ਕਰਨې شي په ما یو طو به طو هره څه کوي دا کریمه ولر په یو مکه روانه او څه ته کومه څه د څه راته اذا هذا امر صلا چکه ورو ده څنګه رس دغرا مو مشکل لا غي به برکات به قول مونږه تاسو کو په ساسه څه دلاو وخی داغه خوخله کوله ده ته نو ير را... نو کله کله موږ جمعات کې لساتګه سانو نو موږ د ورځې برخې ورته ډوډۍ لاره شي موږ ملاله چې ډوډۍ ووخو اته به وي اوس خپل سبب وای خپل په خدمت ته ولاو خپل چې تاسو موږ سره نه چې ډوډۍ ووخو انو یې به ځای وي په مارشوي خو وی بیا چی ستیم ست نو کور لگا مسالا دا غید پارا دوارو کئی اگید پارا دوارو کئی نو وی بی زمادہ کانون دی چی بیماری راشی وی اول زدور اکاتو کم دوار اکاتو کم جیم زد صدقا کم وی مازد ای طالبان نو کول کار نک خیاری وی دی دی صدقا کم وی در ایم نمبر کزی بیا ڈاکتر لرشن خلیخ کی په ندف کاتیم که یقین پر ڈاکتر پداسه موخه الله تو ويل کنا الله زريو ويل الله کي متو چوبगारी صلی الله او رحم الله مترجم الله لگا تحيات الوجوالا فقال ماذا تنزل ماذا دخلت سنه ان استد او امامي ما ازم قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضات عنده ورايته ان لله علي ركعتين والنبي عليه السلام بهما مدار ديو جن ديو جن دمسکه ته تلن مدار ديو جن ما كما وي اكو صلاه برکات دې کوم د نوې سورات اجازه ضرورت لپاره سره دعا دعا دی دا وایي شو مله شو ریکاتن شو مله اسنیو الله د الله صفاتو کې پیغمبر اسلام دې درود دی او بیا در پر سیدا دعا وایي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العزيم تقریبا د هر سورو میا څو تبلیغي دعا یاده او الله اطو کاله طالب توبیا الله د سورو میا تبلیغی دعا یاده کله تعلیم کې یاده او پر شوی حالیم <سؤال> و کریم سبحان اللہ رب اللہ شاید محمد اللہ از قلوک مجبات رحمتک تار غام اصباب در رحمت وعظائم مغفرتک علم مغفرت عظیمتنا حوازمونا والغنیمات من کل بھرن والسلامت من کل اسم لا تدع لی زنبن الا غفرته ولا حم من اونسو غم او درد چمگر تاب زمان لی رکھ پلی رکھ زمانا اونسو ضرورت جستا پی رضایتی پورا کے ارحب الرحیم صلات حاللا د تصوی چې کمو یو م عالم کتاب هم لیکه او مفید دی خو لیکه دی تخرری جون که دی او اسو ه کمو دیم کتاب دی چې چا باې چې کمدونو وک داس په راې غونټهکې او عبادت سوو کې ډیر نوغا پرهمون ل کو نو د تصمي به څوک کي دا چې کوم ځلې دا خبرې که پرز منظم نه وي پرز منظم نه وي او نشه کومه فرد مستغلی رانی دا په کولو سره چې د پرز مستو تقریبا نه دي نه مانی تاسو را لګا پدله دا فرد مون نه کی او نو په 45 مریدان ده چې کوم دنه ده پدی ارموز نه کی کوونه دغه موز نه راکړه پایموځه کې سولایته جوړوي خو په پوره ستاسو دې سولایته ځینې شته او کومه پر ځم نه شته هغه شی دي تر هغه چې کوم خبرې ونی نو له ونی دي ور دي نو ور دي نو ورکان چې د پښتې بيسکولې د وراجا باندې شې له ونی کړه مو ته موږ به را پر خو دا له ونی خرځان لکه انت وایې چې خلاصو ټول سره چې له ونی کومه سره خلاصو آله نه دا د ډاکټرې پیزي دې دې کول وکار دی دوزن په کول وکار دی صلیته تسمی چه کم نه ورو دا حدیثو کې راغلی دي سر یو طریقه کې ځلسه استراحت شته او په یوو طریقه کې ځلسه استراحت او مشه یوو طریقه کې انزل ارزله چه کم نه ورو د قرات نه مخ تهحات بیا نور د خیراط نروو ل ځله او پهکووې لځله په قوومې ل زله پهیدکې ل زله په جلسا کې او بیا پهیدکې لله او بس بیا او پاسې په چپ تر شو بزدا چې کمندونو اسانه طریقہ ده په دې کې پینځل زکرات نمخ کیږي اولس زکراتنا روزستو دي په دغه موارد کې دا لزله زکرت روزستو نشته پر ډایرکت چې خیرات لاس کې سلوي او کولا نو بیا چې ځای ځخلاسه کې بیا وله کینی بیا بل زره سبحان الله والحمد لله هو دي داو تسبيحات وي مجلسی استراحت تابع کې احناب دی اولله ترجی ور کوي صحیح دا. او ځینې اړېمان چې د تېره رات منی راغلي دې مله سورګې په نه به دومره ځې استراحت سره ګران بدنو چې کله دومره ځلې لزل به کې دا وی لې شکانات دا ځې استراحت دګې قیام کې تاخير را راځي قیام کې راځي تاخير راځي هغه دې وجه راولل پر ژوند کې چې کومه ځې استراحت نشته نبی رسول خپل کاجی اغه دا اين نظر نکم و تو بلک کنی تر نکم خبر نکم الا فلك عاشر ذلك غفر الله لك ذنبك اوله واخره قديمه وحديثه قطه و عمده صغيره وكبيره سره علانيه تنظر الله أنت سلّي أربع ركات تقّو في كل ركات الفاتحة الكتاب سورة شرقرتنا فارغش في أول ركات وأنت قائم قلت سبحان الله عندما نزل أحناف ويسي داري رقرتنا سي مخي أغير نور ويسي داري رقرتنا رستوي مخي أغير ديري ويسي راندو نحن نحن نحن ت قولول ع صة البارة أن تقولها ع صة انسان قولولهابع س عشر ص ف اصل السج قولولها ع فقولها عشررا و الزل ثم تجد فقولولها عشررا ثم طرف رسب قولولها عشررا فذلك خمس في كل ركات تفل ذلك في أبع ركات انها خطوك د ی او ه ځې ته لوی منځوي ته ښ وئ لوی منځو من زته را د تپوس کوي که په شکر دګله چې کله د شپېق پاک مې پاسهې او ن لوی منض وکم او بیا دا وکمه بیا دا وکمه ټول وي کسه وکې دا لوی مو نه و کوي د خیرهور او يا رب اطلب لنا فضلاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اننا ما نحطم بهياتي الوالد يا ابي فترحتك يا محمد الصبر اوخذ نواف الهواء ان جهه وان فسدت فقد خاب وخسرا فالفروضه راغه مولاوی مکملات دې ندی رافسپس دوا کو ویل پر پر په پرخي کې بچا وایلي ایتاسو فرض نه راستو سم نه دی دوا م نه ول را سنت مکملات پر دې ندی دا مکملات په اخرت کې د دنیا کې ندی چې تدې بسې دوا وایي ا نبی سلام اوري نو کوله او یو کار مې ځان ته کړل په دې لکه څو په کې ومننه حاصل کتل یعنی را فرایز کومم په چا په را کول شي نوافلو افلو نو مطلب ترغيب نو افلو تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه يعني القران نو مجد مجید ذریعہ باندې باندې الله رب ال عزت ذکیدل شي دا چې کندنو ان البر لا يضر لا يضر ولا راسل ما دام في صلاته مې سمو مخ کې ویلو چې حضرت فرمایي چې کله وسړې موږ توغريت ناګر دا تصور کې چې سما په سرباره چې کندنو رحمت سکيږي دا وري دا غره چې اسان الله رب ال رحمت دا الله دا بانه باندې چې کندنو راوري کې دا تصور د کې په ما ته کاره به را در لا مسل ما خره جاام و کآ ذابل به ووا د بل سرهپارهې خار بهې زن پو که مش دا اوس خو به کې